Поки Харлен переглядав журнали, Твісел, мов неприкаяний, тинявся з гутка в куток, час від часу підходив до полиць і безпорадно роздивлявся корінці книг. Одна за одною догоряли сигарети, обпікаючи йому пальці, але він не чув болю. Біодень закінчився. Сон був короткий і тривожний. Вранці, в перерві між гортанням томів, Твісел, відсюрбнувши ковточок кави, задумано промовив. «Іноді мені здається дивним, чому я не відмовився від звання обчислювача після того, як... Ну, ти знаєш, що я маю на увазі!» Карлан кивнув головою. «Мені хотілося відмовитись», – вів далі старий. «Страх, як хотілося!» Цілі біомісяці я плекав надію, що більше не матиму справи із змінами. У мене з'явилася хвороблива відраза до них. Я навіть почав задумуватися над тим, чи взагалі вони потрібні? Просто дивовижно, до чого можуть довести людину емоції? Ти добре знаєш первісну історію, Харлене. Знаєш, що вона собою становить. Її реальність розвивалася сліпо по лінії максимальної ймовірності. І коли максимальна ймовірність означала епідемію чуми або 10-сторіч рабства, занепад культури або, давай підшукаємо щось справді паскудне, або навіть атомну війну, Якщо тільки вона була можлива в первісну епоху, то побий його час це відбувалося. Люди не могли відвернути катастрофи. Вони навчилися відвертати її тільки після заснування вічності. Починаючи з 28-го століття, подібні явища не трапляються. Ми піднесли нашу реальність на такий рівень загального благоденства, про який у первісні часи люди навіть не мали уявлення. Такого рівня можна було досягти тільки завдяки вічності оскільки ймовірність його надзвичайно мала». «Чого він домагається?» – присоромлено подумав Харлан. «Щоб я ще швидше працював, я й так вибиваюся із сил». «Коли ми зараз упустимо нагоду, – вів далі Вісел, – то вічність зникне, очевидно, назавжди. Я цілком певен, в такому разі відбудеться грандіозна зміна всієї реальності у бік максимальної ймовірності» а це призведе до атомної війни і загибелі людства. «Краще я візьму черговий том», – сказав Харлан. «Як ще багато залишилося», – розгублено промовив Твісел під час наступної перерви. «Чи не можна переглядати їх швидше?» «Скажіть, як це робити», – відповів Харлан. «Мені здається, що я повинен переглянути кожну сторінку від початку до кінця. А як переглядати ще швидше?» Харлан не переставав методично гортати сторінки. «Все», – сказав він нарешті. «Літери зливаються перед очима, пора спати». Закінчився другий біодень. На третій біодень пошуків, о десятій годині 22 хвилини за єдиним біочасом, Харлан жадібно вп'явся очима в сторінку і тихо сказав «Ось воно». «Що?» – не зрозумів його твісел. Харлан підвів голову. На його обличчі відбився подив. «Я не вірив в успіх. Знаєте, я ніколи по-справжньому не вірив в успіх, а ваші розмірковування про журнали та рекламні оголошення здавалися мені пустою балаканиною». Нарешті Твісел збагнув у чім річ. «Ти знайшов його!» Він кинувся до Харлана і тремтячими пальцями судомно вчепився в том. Харлан вихопив у нього книгу і притьмом загорнув її. «Хвилиночку», – сказав він. «Самі ви не знайдете, навіть коли я вам покажу сторінку». «Що ти на кою?» – скрикнув Твісел. «Адже ти загубив його!» «Ні, не загубив. Я знаю, на якій воно сторінці. Але спершу...» «Що спершу?» «Обчислювач Твісел», – сказав Харлан. «Нам ще треба з'ясувати одну дрібничку». Ви сказали, що мені повернуть Нойс. Хай тоді приведуть її до мене. Я хочу її бачити.